«Ви, очевидно, пам'ятаєте», – почав Фінджі. «Нашу з вами розмову про проблеми, що виникли в 482-му в зв'язку з небажаним ставленням частини населення існуючої реальності до вічності. Пригадуєте?» Він говорив м'яким повчальним тоном шкільного вчителя, що пояснює урок тупенькому учневі. Але Харленові здалося, ніби він помічає в очах Фінджі лиховісні вогники». «А вже ж пригадую», – сказав Харлан. «Тоді ви повинні пам'ятати мої слова про те, що Рада Часів не погодилася з моїм аналізом ситуації і наполягала на його підтвердженні прямим спостереженням. Хіба ви не зрозуміли, що я вже тоді зробив усі необхідні обчислення майбутньої зміни реальності?» «А мій звіт підтверджує ваше обчислення?» «Цілком. Але ж потрібен час, щоб його проаналізувати. Дурниці, ваш звіт і ламаного шеляга не вартий. Ви усно підтвердили мої висновки кілька хвилин тому. Я вас не розумію. Тоді я дозволю собі відкрити вам, що саме непокоїть нас у 482 -му. Серед привілейованих верств цього століття, надто серед жінок, поширилася думка, що вічні є справді вічними в буквальному розумінні цього слова – Тобто, що вони безсмертні. Но Ісламбен сама сказала вам про це. Ви повторили мені її слова двадцять хвилин тому. Харлан утупився в Фінджі невидющим поглядом. Він пригадав, як вона, схилившись над ним, дивилася на нього темними ніжними очима і шепотіла чарівним безтурботним голосом. «Ти житимеш вічно, адже ти вічний». Таке переконання, провадив далі Фінджі, саме собою небажане, хоч нічого жахливого в ньому немає. Воно може створити лише деякі незручності, викликати певні труднощі в діяльності сектора, однак обчислення показують, що навіть з цієї незначної причини зміна необхідна. А коли в цьому випадку зміна бажана, то хіба вам не ясно, кого із жителів сторіччя вона має торкнутися насамперед? Звичайно, тих, хто заражений такими забобонами. Інакше кажучи, аристократії, в тім числі й Нойс. Нехай буде так, але я спробую свій шанс, – не відступав Харлен. У вас немає жодного шансу. Невже вам справді здається, що своєю чарівністю ви полонили зніжену аристократку і змусили її кинутися в обійми техніка? Опам'ятайтесь, Харлене, подивіться правді в очі. Харлен уперто заціпив уста і промовчив. Хіба ви не могли здогадатися, який висновок зробили ці люди з повір'я про безсмертя вічних? А жаль Харлене. Так от знайте, більшість жінок вважає, що інтимні стосунки з вічним зроблять безсмертними їх самих. Харлен хитнувся. Він знову виразно почув голос Нойс. Зроби мене вічною. І потім її поцілунки. Важко було повірити в існування цих забобонів серед цивілізованих людей, провадив далі Фінджі. З таким ми ще не зустрічалися. Подібні хибні судження належать до галузі випадкових помилок. Імовірність їх надзвичайно мала, а тому обчислення за даними попередньої зміни ніякої інформації з цього приводу не дали. Саме тому Рада часів вимагала прямих доказів, обґрунтованих підтверджень. І я обрав міс Ламбент як чудовий екземпляр жінок її кола для проведення експерименту. Другим об'єктом я вибрав вас. Харлен схопився зі стільця. Ви обрали мене? Об'єктом експерименту? Перепрошую, холодно сказав Фінджі, але це було конче потрібно. З вас вийшов чудовий об'єкт. Харлен уп'явся очима в обчислювача. Фінджі аж знітився під цим важким, німим поглядом. «А хіба ви й досі цього не зрозуміли?» «Подивіться на себе, Харлене. Ви холодна риба, продукт вічності. Ви байдужі до жінок. Все пов'язане з ними ви вважаєте аморальним? Ні, не те, є краще слово – гріховним. У цьому ви весь, через те в очах будь-якої жінки, ваша привабливість може зрівнятися хіба що з протухлою макреллю» а поряд вродлива розпещена жінка, продукт гедоністичної доби, і ця жінка першого ж вечора зваблює вас, а точніше сама напрошується до вас в обійми. Хіба не зрозуміло, що вся ця ваша любовна сцена була б просто смішною і зрештою неможливою, якби, якби не підтверджувала того, що ми шукаємо?